Pois como xa se está a convertir nun especie de costumbre molesta Estou a gravar por segunda vez no que vai de día este episodio Esta dichosa nova aplicación que estou a utilizar Resulta que antes de darlle a gravar Tens que poñer, digamos, o micro a monitorear, por así decir Non o fixen, así que despois xa de gravar o quilómetros gratis Aparte deste quilómetros de balde, cando me puxen a escoitar de seguido os episodios para ver como habían quedado, pois este resultará que non se grabou, en fin e imos a lo de novo hai un rato incluso facía sol había unha fiestra entre as nubes de de cebo azul, pero agora mesmo se está outra vez coberto de nubes, así que probablemente teña que deixar de gravar de prisa e correndo e que día hoxe? pois hoxe venres de 17 de maio houbese sido unha ocasión espectacular para falar do Día das Letras Galegas, sabedos que non sodes galegos e galegas que hoxe é o día que celebramos aos nosos e as nosas escritoras, as nosas letras, a nosa literatura, por polo tanto, é un día grande. O que pasa é que, se vos digo a verdade, como le va toda a semana, pensaba que xa ia ter este episodio grabado. De feito, hoxe non tiña moi claro se que era se poderías a a camiñar. Por culpa da choiva, xa digo, non pude gravar o episodio, así que o deis ir para hoxe. Este ano, adí o día a Antón Fragua, se xa... vos digo a verdade, non, xa... non sabía exactamente, xa soaba moi moitísimo. Este home, non se odía, pois sabía quen era, pero agora mesmo, pois xa o esquecera. Son moitos os anos, e a miña memoria xa non é a que era, así que pois non vos podo facer unha sembladele, de a lerlo un pouquinho sobre el, hoxe, a mañan, pero pero vamos, que non me atrevo a facer un, unha semblanza de el, nen a leervos nada de el, nen, nen nada, así que unha magua ter esta oportunidade perdida. Se o podcast continúa ano que ven, pois igual fago coincidir tamén grabación este día, e xe que vadico como se merece o día das letras galegas. Te que vos vou falar, se, se llevo taches un ollo ao título do episodio, vou falar, de xudías verdes, de cenorias e de chícharos. Que para aqueles de vos que me escoitades e non sodes de aquí, que non controlades de galego, eh, sodes precisamente os ouvintes que mm, que máis me tocan aquí no corazón, que estedes a escoitar este podcast nun, nunha lingua que non é a vosa, direi vos que as xudías verdes son as xudías verdes, as cenorias son as zanahorias, e os chícharos son os guisantes. É dicir, vou falar da dieta que me recetou, poderíamos decir que me recetou a miña América e intento seguir a recetabla. Intento nada máis porque, como vos comentarei, non o fago directamente. E antes de empezar, a modo de disclaimer, para que despois non andeades por aí dicindo vaya peza este Juan, vaya merda de cociñeiro, vaya merda de chef, Direibos que a min cociñar non me gusta nada Odio eh, Vamos mm, eh, A miña cociña é de subsistencia Sobre todo Cando cociño para mí nada máis Normalmente cociño para min e para Eva Por, por temas do horarios son eu Que fago a comida normalmente E o meu é xa digo É un pouco de subsistencia Sobre todo agora Non utilizo platos precociñados Pero era moito de precociñados Agora mesmo pois non pode ser Obviamente Pero sí que tiro de conxelados, vamos. Como, como vou vos comentar, moitas das comidas que fago é a base de conxelados. E, é precisamente aquí onde cobran protagonismo as judías verdes, as cenórias e os chícharos. Na casa no meu conxelador teño unha bolsa sempre tanto de judías verdes como de cenórias como de chícharos. Pero antes de seguir, eh, de explicarvos que o protagonismo que collen estas verduras na dieta, vouvos explicar así un pouco por encima en que consiste. A dieta en sí, en teoría, é unha dieta de 1500 calorías. Supónse que se tía sigues tal cual está escrita, pois esas son as calorías que consumes ao día. Eu, como xa digo, que sobre todo o tempo, eh, cada vez fun vou estornudar un momento a outro. Ai, que a gusto que da un despois de estornudar. Bueno, pois como cada vez hago máis travesuras e eh, eh, eh, como que non debería, pois en vez de ser de 1.500, eu calculo que andará por riba de 1.700, pero menos de 2.000 seguro tamén. A 2.000 non chega, botades lle máis de entre 1.500 e 2.000 calorías ao día. Bastantes menos de 2.000, penso. Ou quero pensar... Eh, en que consiste? Bueno, pois mm, co, eh, para empezar hai que facer un almorzo sigo traducindo almorzo e desayuno un xantar obviamente hai que comer o xantar que é a comida e a cea, a la cena e Entre medias hai que tomar un tentempié pois a media mañan unha merenda e tamén antes de dormir podes tomar algo Empezamos polas cousas que hai entre medias Entre medias, pois Ás veces é unha froita, e outras veces é outro tipo de alimentos que realmente non me lembro porque isto é o que fago un pouco máis de sentimento, é unha das cousas que non sigo da letra o que di a dieta. E tomo máis ou menos o, o que me peta, sempre, bueno, con coidado non? Case sempre, casi, o sea, a maioría das veces, é ou ben tomo unha peza de froita, ou ben tomo un flan, yogur... Flan atopelle uns que, bueno, polas súas características, digamos, máis ou menos entran, ¿no? Na, dentro do que podo tomar, pola cantidad de azúcar que ten, e a cantidad de grases e todo iso, pois é, é axeitado, máis ou menos axeitado, entón iso. Case que sempre, que entre mellas, o que tomo é ou ben froita, ou ben algún lácteo ou flan. Despois, eh, o almorzo. O almorzo, bueno, é, podes tomar leite, podes tomar un zumo, tal... E deixante tomar, creo que son 40 gramos de pan. Eso é nada, básicamente 40 gramos de pan, é pouquísimo pan. E en vez de pan podes tomar catro galletas. Exactamente 4, ou non máis de catro vaya. Catro galletas, pois tamén comprenderedes que non é moito precisamente. E aquí é unha das cousas que me salto, porque... Normalmente o que fago é unha tostada, unha tostada de, con tomate e aceite, nada de mantequilla, por suposto, nin mermelada, nin nin cousas desas, que tanto saben, pero que eu non podo tomar. Entón, é iso, a base de tomate, aceite, o que tomo. É, é, son máis de 40 gramos, seguro. Así que por aí, se empezou saltando a dieta. A merienda, pois, froita sobre todo, se estou, por exemplo, traballando na escola, ás veces baixo á cafetería e merco unha chapata de tortilla, porque a tortilla podo tomar, o que non poderia tomar sería o que sei, embutidos, queixo e cousas destas pero entón a tortilla, digamos que así o que máis se achega as cousas que podo tomar ou que directamente podo tomar outra cousa é que as cantidades sean excesivas porque si, sí, penso que son sobre todo como tomo a chapata moitas veces e igual dúas ou tres mandarinas ou catro incluso ao longo da mañan pois é pois eso, que estou a tomar máis calorías das que debo a mañan e despois a tarde, sobre todo, sobre todo son lácteos xa digo, yogures ou flanes E despois a noite, pois igual tamén outro yogur, antes de, de meterme na cama, porque... Non fala de yogur esa dieta, pero sí que fala de vasos de leite. E o que díe que en vez de un vaso de leite podes tomar un, un yogur. O que díe sí, que, que un yogur natural é sen azucre. Eu o que tomo son 0-0, tamén sen azucres, ou ou con 0 azúcar, pero si sí edulcurante tal, pero de fresa. Os naturais, pois é que non me saben. Entón, tomo de fresa. Ao gordo, a que ven ese título de xudías verdes, cenorias e xícharos. Como decía, non me presta nada, pero nada, eso de cociñar. Así que, despois de pensalo un pouco, a verdade que como a semana ou semana, ou cando levaba semana ou semana media de, de dieta, de aplicar a dieta, decidime por este método que vos vou explicar. Eu normalmente teño, como xa digo, esas tres verduras no conxelador. E despois teño outra serie de cousas na casa, como por exemplo, pasta, arroz, bueno, ese tipo de historias. E despois, en plan proteínas, teño moitas latas de atún, atún do que menos grasas saturadas ten, e menos azúcre, xa digo, moitas latas de atún, e despois tamén teño no conxelador, bolsinhas preparadas con contramuslos de polo, de pollo, tamén conxeladas, entón, pois eso, basicamente, ah, bueno, tamén, é merluza, en filetes, que a que, me, a que me máis me presta, tamén conxelada xa digo, sobre todo estou a falar de cando me fago a comida para min cando comeciño para Eva pois ás veces, bueno, a dieta é eh, cando máis tamén asalto é ligeiramente diferente Ás veces as comidas son as mesmas exactamente as mesmas incluso nas mesmas proporcións pero por exemplo como Eva non lle, lle presta o pescado ela non toma casi pescado máis que algúns tipos de pescado que precisamente non son os que máis me molan a min pois entón cando como pescado, pois comemos cousas diferentes, por exemplo. Explícovos un pouco tamén o, o que di a dieta, en, cuanto, en canto a cantidades e cousas así. Tanto uh, no que é xantar como no que a cea, hai que tomar por un lado un produto dentro da categoría verduras, outro produto dentro da categoría hidratos de carbono, outro dentro de, das proteínas, E por último, unha peza de froita. E a maiores, podes tomar tamén 20 gramos de pan. 20 gramos de pan é nada. E, e menos pan do que se soen dar, bueno, depende dos do generosos que sexan, cando tomas unha tapa, por aí, pois calculade que esa cantidad de pan que podes tomar para toda a comida. Para min, que antes de, da dieta non sabía comerse en pan, foi unha auténtica butada non poder tomar pois eso, este de alimento. Que o que fago en vez de tomar pan? Teño comprobado que se si en vez de comprar pan compro picos, que básicamente como pan tostado, sei que non é a mellor solución. Porque no pan normal, digamos que parte do peso está en, au, en auga, e no pan tostado, pois ese auga desaparece, entón digamos que estás a tomar máis cantidade de hidrato de carbono do que sería aconsellable, ¿no? tendo en conta, pois eso, que non hai auga. Pero, vamos, que 20 gramos de picos, os picos son os chismes estos como paus pequeniños, ¿no? así eso, de, de bando estado, son, teño comprobado, que son 10 picos. Entón, colléndose así de, de pouquiños en pouquinhos, son capaz de estirar todos esos picos para que me duren durante toda a comida. Ese é o truco que fago. Pero, como vos decía, é eh, unha peza de verduras, unha peza de hidratos de carbono, e eh, unha peza de proteínas. Envezo por abaixo, as proteínas, as proteínas, falo de memoria, eh? Creo que son, ou ben, 100 gramos de polo ou pavo, ou senón, 130 gramos de eh, pescado. Esas proteínas, despois, os hidratos de carbono, bueno, depende moito, en función do tipo de alimento que sexa. Creo recordar que, por exemplo, que arroz son 30 gramos de arroz, unha dose, non de, de esas. Se en vez de arroz son patacas, as patacas son 100 gramos. Para que vos fagades unha idea, 100 gramos de patacas venxendo, dependendo do, do tamaño que merquedes vos de patacas, pero vamos, os, en general, sería como un tercio ou un me, como moito media pataca das habituais, non? Das que podes mercar por aí, en, en, en, mercas en bolsas, pois contade eso, que sería como un tercio ou un media pataca, os 100 gramos, máis ou menos. Aí vos que faco, e mercar unhas que hai, non sei, que venden como especiais, que son moitísimo, moitísimo, moi pequeniñas entón, pois, eso dá incluso para dúas eso serían hidratos de carbono e, por último, as verduras, pois, tamén está moi variado se só fose, por exemplo, leituga, leituga creo que son 300 gramos o que podes tomar o que pase que, claro, cando ti tomas esto, pois, normalmente, sobre todo no caso de verduras, podes mezclar Se tomo, por exemplo, en unha ensalada, pois, eso, fago ensalada patatín, metolle meto atún, eh, por exemplo, como, como na en ensalada non vai ningún tipo de hidrato de carbono, pois igual o que fago é eh, permitirme o luxo de comer un bouqueño máis de pan, en vez de eses 20 gramos, en vez de 10 picos, pois igual collo, eu que sei, 15 picos, por exemplo, non? Tambén é certo que todas estas cousas, ao principio, unhas medidas Coa báscula e tal e me Levaba a conta de todo E segundo vai pasando o tempo Xa me xa modixo tamén a miña doutora Va collendo canto é cada dose o que dose se corresponde con cada peso E o vas facendo a ollo A excepción de algunhas cousas que sí que sigo a pesar Como por exemplo pois eso, As patacas ou, ou como vos vou explicar agora Peso as verduras Pero o que sei, o pescado Pois en vez de ser 130 son 150 Pois mira, para diante E por eso decía que Igual as calorías que consumo son máis de 1500 seguro, pero tampouco penso que, que pase moito de 2000. E despois a froita, a peza de froita que podes tomar realmente tamén é moi pouquiña por se a tabla, cando botara contas, eh, por exemplo, plátanos, os gramos que podes tomar de plátano son da como para medio plátano. Un plátano normal pois seria, a dose sería a metade do plátano ou a metade dunha laranxa, incluso menos da metade, en función do tamaño da laranxa. Sería máis ben o que ven sendo unha mandarina. Eh, pf, que queredes que vos diga? Se despois de xantar, o que vou tomar unha mandarina, pois igual coa mandarina sí, pero se pillo un plátano, non... non, non o xa, sea, tomo plátano inteiro. Non tomo medio e deixo medio outro medio para a cea, por exemplo, non. O tomo enteiro e... De ahí van sumándose calorías de máis tampoco me vai tan mal o tema, non? Porque xa digo que isto vai adelgazar, ainda que agora xa llevo uns meses, que va, eh, sigo adelgazando, pero moi pase niñamente, moi... Xa para nada era o ritmo que coñen ao principio, non? Tamén é normal, é normal que, que suceda así. Sigo. Como son tan preguiceiro, como, como me gusta tan pouco cociñar, o que idei, foi decir, como a cantidad de, por exemplo, que vas a facer un arroz con atún que algo moi sincero, porque poñero arroz tal, despois abres a lata de atún, o mez, o mesturas todo, e tal. Pero claro, é tan pouquiña a cantidade de arroz que texe que meter verduras sí ou sí. E aí foi que se me ocurreu o de mercar as verduras conxeladas, e cando teño un rato, unha tarda así, que non teño nada que facer, empezo a medir doses. Entón, unha dose completa do, de verduras serían, non me lebro exactamente, o sea, serían... Si, sí, por exemplo, de xudías verdes decía que de Leituga serían 300 gramos bueno, pois en vez, no caso das mm, unha dose de xudías verdes non serían 300, serían 200 gramos As cenórias as cenórias serían 20, serían tamén 200, 200 gramos, sí Pois non, en realidade serían 100 gramos nada máis En no caso dos chícharos Serían 50 gramos de xícharos. De todo eso, vou tomar a mitad van a ser xudías verdes. Entón, collo e peso 100 gramos exactos de xudías verdes. Queda como outra media dose a repartir entre as cenorias e os chícharos. Como a dose completa de cenorias sería de 200 gramos, a mitad Eh, a teño que quitar por culpa das xudías verdes en Quedanme en, No, non serían 200, serían 100 gramos Porque serían 100, 50, es decir Que ao final de cenorias o que corresponde Son 25 gramos E de chícharos exactamente serían 12,6, o que pase que ás veces Tiro a casa pola, pola fiestra E metolle 13 gramos de chícharos E adícome a iso A facer bolsinhas que conteñen esas doses de verduras E as volto ao conxelador a vez que se, cocen, que se coce o pescado e que se cocen as patacas podes meter as verduras e xa desconxelan a vez que se están a cocer non sei se así se debe facer, pero así é como fa hueu e mira, a min está moi rico da así que ningún problema pero sí que, por exemplo, se o que quero facer é arroz convén conven desconxear as, antes as, eh, as verduras, ou como mínimo tamén poñelas a cocer, en no caso No caso, vamos O que procuro é sempre cocelas, sempre, sempre, sempre, pasalas, cocelas algo, porque según salen desconxeladas, non, non, non, vamos, hai que cociñarlas de algún xeito. Non, non vale, por exemplo, que estean desconxeladas e eh, botar xa arroz que se fagan a vez que o arroz. Non, a mí non me presta. Primero hai que cocelas e despois xa misturalas co, co arroz. Pero vamos, eso, que a calquera cousa que faga, se xe o plato que xexa, Sempre teño aí a miña bolsiña Con 100 gramos De xudías verdes 25 gramos de cenorias E 13 gramos de chícharos Se a miña dieta é equilibrada É precisamente gracias a este método Dos conxelados, das verduras conxeladas Pregunto vos Facedes alguna cousa parecida? Eh, tedes alguna recomendación De decirme, pois mira, en vez de esto Mete esto outro Se sabedes de alguna cousa, se vos ocurre alguna Historia que podería facer polo medio. Será ben vida, eh, probarei no. Bueno, debo de levar moitísimo tempo gravando. Gracias a Deus non choveu. Así que nada, feliz día das letras galegas. Eh, se tedes fame, collede sudías verdes, cenorias e chicharos. Non vos defraudarán. Chao, chao.